Степан Руданський придумав новий жанр – співомовки. Його співомовки надзвичайно смішні. Цей гумор звучить свіжо і в 19-му столітті, і сьогодні. Та учися, милий сину, та читай багато, бо ти дурним зостанешся, а я твоїм татом. Іван Малкович – поет і видавець, найліпший знавець гарної дитячої літератури. Тарас Малкович – його син, поет і перекладач, молодий науковець, перекладознавець. У Родині Малковичев співумовки Руданського звучать регулярно. З пелюшок. Руданський свої вірші називає співумовки. Що це такий за дивовижний жанр новий? Тут треба трошки е, поговорити про, про Руданського, про його вплив на виживання українців у непростому світі, в якому вони жили і. І досі продовжують жити. Ну тоді давайте почнемо спочатку, власне, Оце, з чого вся так. історія починається. Шевченко дав нам сум, гнів, надію, а Руданський дав нам сміх. Бо коли сміху нема, тоді е, ни не діє і сум, і надія. І я недаремно згадав тут Шевченка, тому що за природою свого таланту, за те, як природно лилася мова в Шевченка, от це ніби ріка, це, це полилося, от він, він хоче розказати історію, він вміє її вилувати дуже природньо. Воно, воно, воно, ти не, не відчуваєш, у нього дуже мало таких інверсій складних. Тобто це означає, що він і добре версифікує, і, і вміє е, висловити свою природню думку. В Руданській в цьому так само, великий мастак. От як ти говориш, він не буде робити складні якісь такі тропи, інверсії, якісь незрозумілі конструкції, він буде говорити так, як ми з вами говоримо в повсякденному житті, оповідаємо анекдоти. А власне, на а... анекдоти схожа, правда? Так, але він бере якісь ситуації, якісь анекдоти, які переповідають, і вплітає їх у вірші. І свої головні співумовки він написав десь у віці 22-24 років. Юний-юний. Юний-юний. При тому, що він міг написати за одну ніч з десяток цих співомовок, які на сьогодні вже класичні, які ми знаємо, любимо. І це просто подивогідне. Я коли це дивився, у нього датовані вірші, угу. це, це просто було дуже важко повірити. — Справді за ніч десяток? — Так. — Чимало? — Навіть більше іноді. Але добре би за ніч десяток. Я трошечки опишу ту ситуацію, в, в якій він пише це. Він блискуче закінчив, здається, в Кам'янці духовну семінарію. Він був там найкращим учнем. Його тато – священник. Власне, як потім виявиться, піп московського, звісно ж, патріархату. Це Вінниччина. Ну, оскільки Степан Руданський, він чудовий учень, його вирішують послати в Петербург учитися, тому що він надзвичайно талановитий в духовну семінарію. Та у тато ж мріяв про духовну кар'єру для сина. Так, так, як сам. Він приїжджає в Петербург, нюхається повітря, мистецьке. І знаєте, оця гундяївські, вона завжди, очевидно, була відчутна для щирої української мистецької душі. Гундяївство воно завжди пробивається на дух. І він відчуває, що він не хоче. Іде про те батька. Так. Він подає документи до медико-хірургічної академії. Але він не може бути студентом, тому що він духовна особа, і йому мусять зняти з нього цей духовний сан, щоб він учився далі на світських науках. Ясно, що ну, батько проти, він йде вільним слухачем. Батько відрікається від нього, і з того часу він більше ніколи йому не допомагав. Степан Руданський в Петербурзі, хлопчик, юнак, Кому ще немає 20, і він взагалі без засобів до існування, він навіть не має стипендії. Він займається трошки якимось репетиторством, там. що ти там, яким репетиторством ти можеш зайнятися, що ти там можеш зробити. Фактично, невідомо, як він виживає просто там фізично. У нього в одному вірші є, він описує, як він живе з старої баби, яка вже така, що вже вона невідома чи на тому світі, чи на цьому. Хатка, яка вікнами вгрузла по вікна в землю. Сирий, гнилий клімат Петербурга. І йому ледве, він на старшу якихось грошей, на лоюву свічку і на якісь сухарі, щоб, щоб можна читати, бо в хаті фактично темно, оскільки віконця маленькі і хата така. От в цих умовах, абсолютно нелюдських, він пише Свої він пише співомовки, от він такий жанр визначає, козака вінка Руданського, тому що Стефан, Стефанос — це вінок. Ну, не хочеться переповідати всю його біографію, але от коли його друкує перші вірші, здається, це в основі були надруковані, та гибики, чого ж вистали, один з найкращих його речей, програмних. Серйозних і повій вітер на Україну. Ця пісня, яка стала потім однією з найулюбленіших українських пісень, раптом на нього накидається куліш. За що? Ну, просто з нещирою критикою, що це дуже неталановито, що це жахливо. Являв примітивно? Що це так? Ах. Нападається куліш, щось буркає, костомаров. І хлопець, який взагалі, тобто, йому важко фізично, і він надрукувався, і він думає, що це вже ну, хоча б невеличка перемога, він отримує такого нещивного ляпасу. Це мені нагадує взагалі е, ситуацію. Ну, земляки, знаєте, от, в Петербурзі, українці. Ну, хоча, видно, Куліш підтримав би, але от він не відчув цього таланту. Колись Андерсен, він написав свого першого романа. Такого юнацького. І Кірк Єгор, земляк Андерсена, знаменитий Кірк Єгор, написав цілу книжку критики на цей роман. Нищивної критики, що це просто жахливий. Але ж цілу книжку. Що це бездар, що Андерсон це просто нікчема. І, і взагалі, тобто ви розумієте, що, що, як трапляється в історії такі дивні випадки. І е, зрештою всі праці К'єрк Єгора перекладені англійською а про цю тільки згадують, що пишуть, що, що така була. І, і той роман був ніякий, бо це був ще не Андерсен, як Єрк Єгор ще не був Єрк гором. Мене завжди дивувало це його моцартіанство. Степана Руданського. Це як? Ну те, те палання. Те палання, коли серед незгод життя, колись серед такого тяжкого життя ти смієшся. Ти смієшся, ти згадуєш свою батьківщину. Більше того, він пише листи додому, і тато йому передає, каже, ти ніби піши почтенно, ні по малоросійськи ніби взагалі не піши. Тобто, тато Руданський. Це в рідній Тоб... родині таке? В рідній родині. Фантастика. Тато Руданський, священник, але гундяєвець. Ви розумієте, які трапляються казуси? І вони, на жаль, трапляються ще й до нашого часу. Це отруєння таке молодих українських душ. Циган в огірках. Сидить циган на городі темненької ночки, До блискавки вибирає чужі огірочки. Та все собі промовляє «блисне, Боже, блисне!» А господар його ззаду як вилами свисне. А сто бісів твого батька та у твої груди Розкрадати мою працю? А що тепер буде? Ой, батечко голубчику, чи ні, ти що знаєте? Тільки прошу вас, поночі, за пліт не кидайте. Отже ж кину. Відтись Бога, кину сину. Підняв цигана за руки, та й через пліт кинув. Підійнявся, вражий циган, та як зарегоче. Мені того й бракувало. Добра ніч, поночі. Загадки. Позбирались дукачі. Добре підгуляли. «Давай мошку-загадок» – до житка пристали. А житок собі бім-бім, пейся підвиває. Як завдати, то завдам. А хто не вгадає? Гаді кажуть, не журись, за то буде плата. Хто не скаже, що то є, заплатить дуката. Вгадайте ж, каже жит, що в день чорніє, що біліє вночі, а ранком синіє. Добре кажуть. От пішли, гадали, гадали, далі бачать, що не сил, по дукату дали. Що ж то, Мошко, таке є? – Жидика питають. А той герсте, що то є, а я по чим знаю? Ну ж, бомошку. не жартуй. Та жарти ката, я і сам собі даю цілого дуката. Чуприна. Питалася козака, що то за причина, що у вас гола голова зверху чуприна? А причина-то така, як на війні згину мене ангел понесе в небо за Чуприну. Питаються мужика. Що то за причина, що у вас згола голова, а зверху Чуприна? Причина-то така, нас біда обсіла, голимося до кривлі, щоб куська не їла. Циган-пасічник. Раз багаті хазяї цигана приймали, і тут йому на біду щільник меду дали. Розсмакував бісів син, та все було ходить. Стане шельма під вікном, та й меду заводить. Що не гнали хазяї, ніяк відігнати. А то його до джмелів здумали післати. Питається сам хазяй. Хочеш меду враже? А чому не хочу, тату мій? Хочу, циган каже. То візьмеш собі дупло з медом і пчолами. Циган його ухватив руками і ногами. А де ж тату те дупло? О там, серед ліса. Глядиш, мухи не дрочи, та не згадуй біса. Побіг циган, такий рад, що мед буде їсти. Серед лісу стоїть дуб, давай по нім лізти. Перелізає до дупла, моститься небора. А в дуплі джмелі, джмелі, гудуть аж говорять. Тільки руку до дупла вони забреніли, як чорне рядно цигана обсіли. І шпигнув його Єден. Господь каже з вами. Шпигнув другий. Та підеш до Божої мами. Далі кілька вже враз цигана кусає. Та йдіть, бо до святих циган промовляє. Далі видить неборак, що вже й пухне губа. Тепер каже, к чорту йдіть. Та шелепі з дуба. Турки і козак. Перебрався наш козак якось за границю. Та й налихо завернув в турецьку каплицю. Протиснувся наперед, роздивився всюди. Хоче вийти, та біда. Стиснулися люди. А перед тим неборак і з'їв якось сала. І тут його, як на те, срачка розібрала. Терпів бідний, доки міг, аж піт з нього лився. Далі тарах, не барак, в штани вгатилися. Замовчали всі папи, турки закричали і над бідним козаком палаші підняли. Але козак не промах, вдарився у груди. Ваш великий, каже Бог, послухайте, люди. Як турецький сильний Бог, так правду говорю, що вже рік тому, як я не йшов до надвору. І де вже я не ходив, де вже не молився, Але, видно, жоден Бог не змилосердився. Ото тільки один ваш перед цілим людям Живо і раптом показав святе своє чудо. Заплескали всі попи, турки закричали І загепані штани з козака ізняли І повісили якраз посеред каплиці, А козака провели з грішми до границі. Лист Єден дідич, мав у школах кохану дитину. Ото раз до неї пише. Милий ти, мій син, як ти здоров, слава Богу, а як добре вчишся, то не візьме тебе, дідько, проте не журися. Моя жінка, твоя мати, без відома мого, посилає на горіхи тобі золотого, а я тобі посилаю старі ногавиці. Зроби собі кожушину, з рештків, Рукавиці, та учися, милий сину. Та читай багато, бо ти дурним зостанешся, а я твоїм татом. Довгий зуб. Сидить шевщик на стільці, на кумові постільці пришиває латку. Аж у сінях двері скрип, далі двері в хату риб, шелеп кум у хатку. Здоровенькі ж ви були? А що ж мої постоли? Вже, мабуть, готові? Зараз будуть. Погодіть, що ж ви стогнете як дід? Чи вже ж нездорові? Та не те, що, боже крив, був я дуже так слабий, а так, тільки нудно. Розболівся вражий зуб та заріз тобі як дуб, що й вирвати трудно. Не журіється, каже весь, а сядь ти, ну, на стілець. На стілець саджає, в дра зуба замотав, Кінці разом посплітав, до да ноги чіпляй. Але, звісно, у шевців все діряві і стільці, щоб то не душило. Ото шевчик і зайшов, стихача діру найшов, та хвать кума шилом. Кум підскочив, як той цап, та рукою ззаду лап загрішне тіло. Не ж я стогнав, от коріння попускав, аж там заболіло. Запорожці у Сенаті. Раз московські сенатори змовились мовчати, щоби нашим запорожцям відвіду не дати. А то ходять запорожці, москалів вітають, а ті сидять, бо вонами не відповідають. Запорожці йдуть ближче, встали коло стола, а ті сидять, як сиділи, жадина ні слова. Тоді старий запорожець до своїх озвався. Чи не в пустку, мої діти, я з вами забрався? В пустку, в пустку, закричали. То що ж, мої діти, коли в пустку ми забрались, то можна й придіти. А запевно, дядьку, можна. Гримнули по разу та й пішли додому ждати другого указу. Довгий зуб. Сидить шевчик на стільці, На кумові постільці Пришиває латку. Аж у сінях двері скрип, Далі двері в хату риб, шалеп, Кум у хатку. Здоровенькі ви були! А що ж мої постели? Вже, мабуть, готові? Зараз будуть. Погодіть. Що ж ви стогнете, як дід? Чи вже ж нездорові? Та не те, що Боже Крий, «Був я дуже так слабий, а так, тільки нудно. Розболівся вражий зуб. Та заріз тобі як дуб, що й вирвати трудно. Не журіться, каже Швець, а, -а, -а, -а сядьте на стілець. На стілець саджає, у дратву зуба замотав, кінці разом посплітав, до ноги чіпляє. Але звісно, у Шевців все діряві стільці, щоб то не душило». Ото шевчик зайшов, стихача діру знайшов, та хвать кума шилом. Кум підскочив, як той цап, та рукою ззаду лап за грішне тіло. Не даремно ж я стогнав, от коріння попускав, аж там заболіло. Але, до речі, про Руданського я читала, що от в колі медиків в академії, де він вчився, в принципі було доволі закономірно займатися творчістю, бо він потрапив в такий осередок доволі творчої молоді своїх однолітків. Ні, ну, ясно, що там і всі дамочки любили писати, там, віршики, віршування – це чудово, але тут йдеться про генія. Тут йдеться про генія, який Своїми віршами підтримав націю на дусі, на гуморі, в дуже складні часи. Його ж довго не публікували. Він мав три зошити свої, і ніхто не публікував. Його першим відкрила Олена Пчілка — мати Лесі Українки. Я дуже радий, що, що от саме вона, що ця, саме ця шляхетна родина, яка просто для мене одна з найшляхетніших українських родин, найосвічніших, і вона б відчула в цьому талант великий і Франко. І потім Франко, вона казала, здається, вперше. Добре, вже не пам'ятаю, але Франкові вона здається це. Чілка саме казала і Франко публікував перші співмовки Степана Руданського. Ми забули з вами ще згадати про. Один бік таланту Руданського. Він був е, прекрасним перекладачем. Він перекладав з латинської мови, перекладав давніх поетів. Його переклади дуже добрі. Він намагався зарамувати літописи. Е, його серйозні вірші, особливо «Та гейбики», вони, вони завжди актуальні, вони, вони прекрасні. Там є велика сила в цьому всьому. І колись я з великим подивом натрапив на один вірш і в тому вірші на одну строфу. З чого я зробив висновок, що майже за 150 років до Чорнобильської трагедії, якимось чином Руданський її провести? У нього є такі рядки. І димить Чорнобиль Заким Запалає і вічною пам'ять Божий птах співає. У нашій родині це був культ Шевченка і Руданського з дитинства. Тобто Мітап. вам маленькому читали Роданського? Так, я сам читав. І ми в родині, і з синами своїми, ми часто, от, коли хочемо посміятися, бракує українського гумору. Тому що все, що на телебаченні, це зовсім не український гумор. Це щось таке не наше. Я, я часто не сприймаю, я не буду казати, кого я. Я не розумію гумору цього. Тобто я думаю, я іноді думаю, що якийсь, як я не сміюся, з того, з чого сміються всі. Це, може, але, питання культурного простору. Можливо, просто питання того. культурного простору, але от я люблю такий гумор, таке здорове реаблазіанство, коли здоров'я нації там б'є. Те, що явив нам у своїх простих, здавалося б, Співмовка, Степан Руданський, якому наче розсміяний Орфей диктував там, протягом п'яти років, можливо, нашіптував ці твори, тому що він їх писав просто ненастанно, так, захлинаючись. І, і от ми, захлинаючись сміхом, досі його читаємо. У мене було питання в цьому сенсі до Тарасу. Тарас зараз ніби одноліток Руданського, того, який пачками писав свою поезію, Як він тобі звучить? От він для тебе, молодої людини, сьогодні актуальний? Він для мене страшенно актуальний. Чим? Тому що я страшенно втішаюся, що я можу цитувати щось українське. І таке українське, за яке не то, що не соромно, тому що всі навколо кажуть, от зараз оцей... Момент розкрученості, там, розкрученості і на телебаченні, і якихось продуктів, тих, що є зараз, і тих, що були потім. От Руданський, там, ми ж вивчаємо в програмі, там, шкільній, там, вони вивчають гейбаки, чого ж ви стали, і все, тобто, вони не вивчають його гумори... гумористичну сторону. А гумористична сторона Руданського, вона повна перлів, і ти просто... Цитуєш все, що тобі просто попаде на очі. Ти маєш повний ареал якихось смішних подій в житті, і на кожну смішну подію ти маєш одну-дві цитатки Руданського. І це настільки прекрасно, коли ти можеш похвалитися те, що твоя нація, твоя країна, до якої ти належиш щось таке зробила, чого ти можеш так здорово посміятися, не, не, не меншовартісно посміятися, якими-якими. Я от недавно читав, натрапив на якогось листа е, знущального з України, що ось я українець, і хай цей світ пишається там тим, що я українець, і хай там ми ніби нічого не можемо зробити, але ж я українець, і цим треба пишатися. Ну, тобто абсолютно нещивний лист, я не знаю, з якого боку він поступив цей лист, але я, я думаю, що навіть самого Руданського вистачає на те, щоб абсолютно реабілітувати Україну в очах світу. І ну, я не думаю, що, що може в очах світу. Ми не мусимо реабілітовуватися в очах хай, світу. Хай так. не в очах світу, хай, хай в своїх очах. В своїх очах. Так, ми так, просто, так. От, у нас в житті, в родині, ми не будемо тут цитувати, бо, бо, бо, бо є такі суробіцькі цитати з Руданського, а вони такі доречні. І просто якісь і проча, і проча. Козак дівку зустрічає е, е, в степу і вибирає... Якийсь папір каже і проча, і проча. По саму указу кожна дівка козакові повинна дати поразу. Воно справді дуже детепне. В мене написано, що бі ще та, ну, вона, так, вона, так тоді допитується, щоб і ще пораза. До речі, у мене є запитання одразу вас переб'ю. От яким чином можна за цими суроміцькими смішними віршиками розледіти геній? Бо справді Тарас говорить, що таке ніби смішне, а вивчають в школах зовсім не те. Чому це якийсь страх такого сміху, чи що? Я не знаю, тобто це від тих людей залежить. Вони думають, що українське треба утверджувати тільки високим штилем і тільки тим, яка чудова українська мова, а такими якимись високими віршами про красу мови. Про красу мови треба говорити віршами. Не віршами про мову, а просто дотепними, серйозними, глибокими, такими як Шевченко. Від Шевченка до Руданського – діапазон української поезії, і, і він великий. Руданський е, в нашій родині, знову ж таки, я знаю кілька ще родин, знаю, що Неборак, наприклад, Віктор Він виростав на Руданському, ми говорили про це. Руданського е, ця поезія, співомовки, вони лікують. Я знаю, що і коли мій тато був у лікарні, моя сестра після... Складних операцій, дуже коли ми всі просто увідчаї. Я приносив Руданського, приносив глазового, швейка. Оце це були оці, ці три такі настільні книжки, коли вчашки. Коли... Це терапія, сміхотерапія. От я назвав навіть серію таку у нас сміхотерапія. Там Глазовий і Руданський сестра після операції. Він каже, не, не говори, тому що в мене зараз порозриваються швидко, не, не читай мій, але хочу, щоб я ще читав, розумієте? І ми забуваємо все, ми забуваємо, в якій страшній ми лікарні знаходимося, Ось, що там робиться за стінами, е яка, це... яка хвороба, все. І ми регочемо на цей час. Я такий вдячний Руданському за ті щасливі хвилини, от які у мене були в нашій родині на краю прірви. І він він дарував нам це щасливе забуття. Ми сміялися просто, і ми дихали на повні груди. А Роданський і сам мав що забувати, пишучи ці речі. Я думаю, що він і себе сам лікував. Від він чого так, він себе лікував? Від конфлікту від, з батьком? Від конфлікту з батьком, від того непростого, студентського, малого життя в чужій, в чужій країні, в чужому місті, якому він опинився. Він мав що забувати. Ну, так, так, так. Він, він, він, він, очевидно, відлітав десь, він так. не хотів бачити цієї хатки, цієї бабусенці. Він, він був дуже добрим лікарем, потім Доля його привела в Ялту, так. і його дуже люди любили. Він там успішно працював, так він, здається. Він, він, він успішно працював, але він не міг знайти свого кохання. Він, він колись дівчині присвятив оцей вірш повітря «Пові на Україну, де покинує дівчину. І більше він такого великого кохання не мав. Він приїхав туди і оженився на вдові Явдосі, якісь таке українське прізвище, швидкі, може, там, ну щось таке. Ось у неї вже було кілька дітей, і, і в нього з нею було ще двоє дітей. Він був дуже добрим лікарем. Його навіть вибрали мировим суддею там цілого округу. Люди довірили йому. Він лікував бідних людей безплатно. Тобто він, він був він дивовижна особистість і дуже весела. Люди його любили. А ще довгий час він був головним карантинним лікарем Ялти і того Сімферополя. Здається, якось все входило разом. Уявіть собі, що та як ти допався до такої посади, інший би. Ти жируєш, туди приїздять кораблями всякі продукти, все, і ти повинен дати їм початку. За це. А ти б мав взятки, якщо б ти був, знаєте, Так, корупціонерною. Тобто так, як тепер, так як ті люди, що виживають. Виживають тільки такі у нас, на жаль. Він був наскільки чесний, що він, для нього це неможливо було взяти в когось і пропустити, якщо він вважав, що це... Не те, що, що це погано, він просто не давав початки. Йому погрожували все. Він мав вічні конфлікти, він вічно переживав. І, звичайно, о, він рано помер. Зниться в 38 років. Від сухотки, від сохова, тому що він там була епідемія хольєри. Mm. І він лікував людей, він, він безстрашний, тому що дітей купа своїх, він, він хотів якось погасити швидше це зараження, де, де воно було, він, він був безстрашний, і сам заразився. І тоді знову відкрилася стара хвороба, його сухоти, і він помер, він помучився трохи ще і помер. Такий дивовижний чоловік, який не мав особливого щастя у фізичному житті, але був... Настільки веселий, це взагалі загадка, як люди з сумного життя пишуть веселі вірші, а часто люди з такого безтурботного життя дуже пишуть сумні вірші. Це так само було би цікаво дослідити. Це як у Шевченка про Гоголя. Ти смієшся, я, я плачу. Я плачу, що великий мій друже. Так, так. При тому, що Гоголь, бачите, він не знав цих слів, що Шевченка про нього сказав. Боголь Гоголь десь там буркнув був про Шевченка, що дьохтим трохи там віддає. Ну, українці, ви бачите, ну, земляки, ви ж самі казали. Земляки, земляки. земляки, так буває. Між українцями, на жаль. І останнє запитання, щоб ну, закінчити нашу розмову про Руданського. Як б уявити, що Степан Руданський писав би сьогодні? Про що б він писав? Мені іноді здавалося, що душа Степана Руданського частково втілилася у Павла Глазового. Але Павло Глазовий, як кажуть, був дуже такою ядучою людиною. Тобто він був незговірливою, такою трохи їжакуватою, сердитою, він був конфліктна людина. Він не мав тої лагідності, ставлені до, до цих недосконалих, далеко недосконалих людей, яку мав Руданський. Але от за талантом, за природою таланту вони подібні і часто Глазовий виступає просто як ну, наступник, чи, так, якому передано цей талант, сміху справжнього, дзвінкого, і раблезіанського. Так що все ж таки жартувати на вічні теми чи жартувати на злобу дня? Ну, бачте, глазовий жартував на всякі теми. І в нього було і злободенні, і іноді ця його така жовчність натури, в злободенних вона іноді зашкалювала, і воно не було таке дотепне, за тим дотепність зробилася. А коли він трошечки віддалявся від того, і не було, він просто як митець, бо він не міг дивитися, він же ж. Він помер у дні помаранчевої революції, до речі, Глазової. Десь так поховали його, бо тоді якось непомітно не, не все прийшло. Але він помер, видно, від радості, від того, що, що так, тому що він, ну, від того, що, що він відчув, що щось міняється. І він, він не побачив далі е, цієї прірви. А він встиг дуже багато написати. У нашій збірці якого випустила баба Галамага Глазового, там є такі злободенні вірші. Дуже дошкільні, дуже гарні. І, знову ж таки, я знаю половину їх на пам'ять і глазовий. Попри те, що я люблю високу поезію і ну, більшість життя я і читаю такі книжки, і це все. Але іноді я знаходжу таку чудову віддушину от в родинному колі, щоб посміятися, щоб згадати з кимось, щоб. Щоб просто ми сиділи і знали всі Руданського, і хтось його зацитував, а другий засміявся, бо знав, як далі. Це така рідкість, але це би мало бути дуже нормальним, тому що фактично Руданський започаткував новий вид поезії, ці співомовки, були байки. Знаєте, були якісь такі перелоцювання, як Котляревський, складніші, які йшли: Зепусу, давнього грецького, римського. А, а співмовки, це що? Якщо вже от ми зараз повернулися на початок, щоб їх розкладати як жанр, що там в них? Співмовки, я думаю, що, що це таке він створив щось, випливало це з Коломийок, таке мені так коломийки, співомовки, те, що можна заспівати. Я не можу думати і додумувати, тому що він створив свій жанр. Цих співомовок, цих анекдотів, переказаних майстерно легкою поезією. Бачите, я не сприймаю його ніколи вульгарно. Для мене це, кажу, це раблезіанство в найчистішому вигляді. Ну що, і тут лишилося тільки сказати, власне, про ці два полюси від Шевченка до Руданського із сучасним таким втіленням Глазовим. Треба йти читати, чи згадувати, можливо, вже добре відомі вірші. І всім дуже дякую. Дякую. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині «Обрій.Стор» за адресою store.obri.com.